Hane eta frantzez polizia e, iruniera aneren etxera joan ziren. Anek postontziatik eskutitz batzuek ba, atera zituen eta propagandakoak paperon bota zituen. Eskutitz gehiinak e, banketzekoak, telefonoak eta alakoak ziren. Hore e, bakarrik berataz oroitzen ziren. Hanek eta hanek e, atea irekitzean zehosea herraro zue, susmatu zuen. E, beraren ustez, zerratiari e, bi buelta eman zizkion. Poliziak zerratia aztertu zuen, baina ez zuen ezera arraro ikusi. Etxe barruan dena txukuntzukuntzuko zegoen. E, anek poliziari esan zion dena utzi zuen bezala zegoela. Hala ere biak urdurik samar zeuden. Arotxa hogei urte e, geroago agertzen arraro baitzen, baina ez ezin ez, ez eskoa. Hori dela eta erni bili behar izaten zuten. Hanek, poltsaraman zituen arropa guztiak. E, plastikozko eduki, edukion bota zituen eta gero arropagarbia tolestu gabe poltsa sartu zuen. Bitartean, poliziak egongelako apalategian e, zegoen argazki bati izo egin zion. Arrez gain, aldizkari batzuek ere ikusi zituen eta beste batekin ea bezizinen galdetu zion haneri. E, poliziak ez zuen uste Halako aldizkariak anerenak sirenik. Eh anek eh hasieran ez etzerran zion baina gero, baiz, e, baietz erantzun zion. Egia san esen beste neska bat, baizik eta anebera zen, baina izaera desberdiarekin.